12. Nå begynte Miriam og Aaron å tale mot Moses på grunn av den kurskittiske hustruen som han hadde tatt seg, for det var en kurskittisk hustru han hadde tatt seg. Og de fortsatte å si, er det bare ved Moses alene Jehova har talt? Er det ikke også ved oss han har talt? Og Jehova lyttet. Og mannen Moses var uten sammenligning den mest sagt modige av alle mennesker som var på jordens overflate. Da sa Jehova med ett til Moses og Aaron og Miriam, «Gå ut til møteteltet, alle tre.» Så gikk de tre ut. Deretter steg Jehova ned i skystøtten og sto ved inngangen til teltet og kalte på Aaron og Miriam. Da gikk de begge to ut. Og han sa så, «Jeg ber dere, hør mine ord. Hvis det viste seg å være en profet for Jehova blant dere, var det et syn jeg ville gi meg til kjenne for ham.» «I en drøm vil jeg tale til ham. Slik er det ikke med min tjene Moses. Han er betrodd hele mit hus. Munn til munn taler jeg til ham, altså ved å la ham se, og ikke i gåter, og Jehovas fremtreden skuer han. Hvorfor fryktet dere ikke da for å tale mot min tjener, mot Moses?» Og Jehovas vrede ble opptent mot dem, og han dro bort. Og skyen vek fra stedet over teltet, og se Miriam var angrepet av spedalskhet, så hvit som snø. Da snudde Aaron seg mot Miriam, og se, hun var angrepet av spedalskhet. Straks sa Aaron til Moses, «Unskyld meg, min herre, jeg ber deg, tilregn oss ikke den synd vi har begått i det vi har handlet dåraktig. Jeg ber deg, la henne ikke fortsette å være som en som er død. Envis kjøtt er halvveis fortært når han kommer ut av mors liv. Og Moses begynte å rope til Jehova, i det han sa, «Å Gud, jeg ber deg! Helbred henne, det ber jeg om!» Da sa Jehova til Moses, «Hvis far spyttet henne rett i ansikte, vil hun ikke da være ydmyket i sju dager? La henne bli satt i karantene, la henne være sju dager utenfor leiren, og la henne deretter bli tatt inn igjen.» Miriam ble da satt i karantene og var sju dager utenfor leiren og folket brøt ikke opp før Miriam ble tatt inn igjen. Deretter brøt folket opp fra Hasserot og slo leir i Paranødemarken.